Kolleginnen Kollegen im Europäischen Herren. Our goal is to reconcile the economy with our planet. And my request to you is, how far will you go? What is the next thing? Burning books or so? So this is it, the final chapter, the end of the road. A 47 year political experiment that the British frankly have never been very happy with. De færreste vil glemme året 2020. Der var ellers ved indgangen til 20'erne en lille optimisme og en lyst til at se fremad oven på et ti, hvor økonomisk krise, lokale krige, politisk splittelse, folkevandringer og Brexit har domineret dagsordenen. Men så kom pandemien og sendte os et godt stykke tilbage på brættet. Så hvordan bliver Europa i 20'erne? Hvilke dagsordner og konflikter vil dominere? Og hvad er vigtigt i det årti, vi er gået ind i? Det undersøger vi i denne podcastserie, som er udviklet i samarbejde med Europaparlamentets kontor i Danmark. Jeg hedder Anne-Sophie Allerop. Velkommen til. Og i denne podcast ser vi på de værdikampe, som vi dominerer det næste år Og velkommen til jer to. Kira Marie Peter Hansen, du er medlem af Europaparlamentet for SF. Og dig, Morten Løkkegaard, du er medlem af Europaparlamentet for Venstre. Hej til jer. Okay. Vi har jo set nogle øh, voldsomme ideologiske og værdimæssige brudflader i Europa- og i Vesten, og faktisk i hele verden i det her forgangne årti? Europa er blevet splittet, Storbritannien har forladt samarbejdet, men det resterende Europa er faktisk også splittet ideologisk mellem Vesteuropa og dele af Central- og Østeuropa, men også internt i de fleste lande har man et værdipolitisk split. Og derfor vil jeg starte med at spørge jer to, hvad for forudser I på nuværende tidspunkt vil blive den største værdikamp i Europa i det årti vi er gået ind i? Jamen, jeg tror, at øh, den kamp, vi, vi er på vej ind i, eller er midt i, er en, øh, en kamp om det åbne samfund overfor det lukkede samfund, sådan populært sagt. Øh, en trang, der har meldt sig øh, ovenpå, en træthed, der har meldt sig ovenpå på den her øh, liberale sejr, vi så tilbage i øh, 90'erne. Øh, der var sågar en, en filosof, der, der tillid sig at påstå, at nu er historien slut for nu havde de vi liberale jo vundet. Det havde vi så ikke, og kampen gik videre, og der kom reaktioner. og den reaktion har været meget voldsom, fra en hel masse kræfter, der ønsker at lukke sig selv om sig selv, og ønsker på den måde at styrke nationalstaten. Der er kræfter udefra, som ønsker det åbne samfund, som vi kender det, fuldstændig fjernet fra jordens overflade. det ser vi desværre i, i de her dage, med en fornyet terror. Så der er meget stærke kræfter, der ønsker, at man skal gå væk fra det her, det jeg kalder det åbne samfund. Og jeg tror, at den kamp bliver den største og vigtigste kamp overhovedet i, i de kommende år og årtier. Hvad, hvad tror du, Kier? Jeg er egentlig meget enig med Morten. Jeg tror, for at brede den kamp lidt ud, så tror jeg, at det også at den sådan større identitetspolitiske og værdipolitiske kamp, hvor jeg egentlig tror, at de kampe hænger sammen. At man enten bruger nationalstaten som, som man kan sige, våben for at gå tilbage til nogle meget konservative og reaktionære øh, samfundsnormer om f.eks. køn eller seksualitet eller, eller kvinders rettigheder. Øhm, så den der værdipolitiske kamp, der er om, hvad for et samfund, vi gerne vil have, og hvor liberalt samfundet skal være, både for, for individer, men også øh, som nation udad til. Bliver den her værdikamp, tror I, øh, i Europa... Øh Politisk funderet, så er den forstået, at den er ideologisk mellem forskellige politiske partier eller bevægelser? Eller bliver den funderet, sådan geografisk mellem landene? Både og. Altså jeg tror, det ser vi allerede nu, at den kører på mange dimensioner i mange lag. Vi oplever det jo, hvis vi tager hjemme som det første, der oplever vi jo hvordan, at der er stort opbrud i det politiske mønster nu. Vi ser det traditionelle højre og venstre øh, smuldre og bliver erstattet af en helt ny akse, øh, som følger de linjer, vi lige har skitseret her. Altså hvor vi ser partier, som jo ikke som er svære at placere på en rød-blå øh, akse, men som jo handler om, at netop er omkring sig selv, hylde øh, nationalstaten, hylde traditionelle familieværdier øh, og alt den slags, og som benytter være lejtet til at manifestere sig på netop det, så ser vi jo altså i Europa vi ser i Europaparlamentet, hvor vi, hvor vi sidder ser man den samme akse den nye akse, hvor partier fordeler sig, hvor det kan være svært at afgøre om man tilhører højre eller venstre, hvad jeg vil sige fordi det i virkeligheden handler om, hvorvidt man ønsker det vi snakker om her, det åbne og lukkede samfund og så ser vi jo endelig globalt hvordan altså visse religioner bliver taget som gisel i det her spil, ikke? Med, med islam som det mest udtalte hvor, hvor ekstremister ønsker at, at bruge den religion som en mulighed for at komme til at skabe de her, de her lukkede samfund. Så der er, det, det kører på mange planer og på mange, på mange brudflader, nye brudflader. Hvordan kommer det her de her kampe, ideologiske, værdipolitiske kampe til udtryk i jeres arbejde i Europaparlamentet? Hvordan har du oplevet det, Kira? Øhm, jamen jeg synes, det er ret interessant i Europaparlamentet, at jeg er jo mere enig med mine tyske konservative kolleger, end jeg nødvendigvis er med, med andre folk, som, som politisk vil lægge tættere på mig. Fordi der er samtidig med, at der er de politiske kampe, er der også en der kamp om, skal man have et åbent eller lukket samfund, og hvordan skal vi samarbejde med, med de andre lande? Så tror jeg at derudover, at der også er et generationsaspekt, er det, som spiller ind, så ud over den, den geografiske og den rent ideologiske kamp, som foregår, at så er der også... En masse unge, som virkelig bare prøver at ændre samfundet, øh, jeg vil mene i en bedre retning. Øh, men hver eneste gang, der kommer det her opbrud, så er der jo naturligt også nogen, der tænker, åh gud, hvad sker der? Lad os lige øh, tage den med ro, øh, som også er et element, man skal have med ind. Du er jo parlamentets yngste medlem nogensinde øh, faktisk her. Hvem er du mindst enig med i din egen gruppe? Det må, nok, øh, det må nok være mine østeuropæiske kolleger. Vi har jo ikke så meget andet end øh, Vest- og Nordeuropæer, øhm, ja. men vi har en enkelt Østeuropæer. Okay. Hvis vi sådan går tilbage til denne her øst-vest-akse, så har vi jo set et, øh, et voldsomt brud mellem særligt landene, Ungarn, Polen, Slovakiet og Tjekkiet og resten af EU, når det kommer til retsstatsprincipper og demokrati. Og i talende stund kan man stille et, et stort spørgsmålstegn ved, om Ungarn overhovedet er et demokrati. Og den danske dommerforening har været en tur i Polen og demonstrerer sammen med polske dommer, fordi de underlægger så stort et politisk pres, at man kan stille spørgsmålstegn ved domstolens uafhængighed. Der i vores naboland Dommerforeningen beskriver retsreformerne Således at de underminerer Domstolens uafhængighed Og magtens tredeling i Polen En lov giver regering mulighed for At fyre eller straffe dommer Hvis de ytrer sig imod regerings ønske Om reformer og lovgivning Justitsministeren har indledt disciplinærsager mod udvalgte polske dommer Det er særlige dommer Som har ytret sig kritisk om regeringens reformer eller har markeret sig ved at stille EU-domstolens såkaldte præjudicielle spørgsmål. Det er altså spørgsmål om EU-rettens fortolkning i Polen. Og det er jo meget bekymrende, kan man sige. Dommerforeningen mener, at det er svært at kalde Polen et retssamfund i dag, og man kan jo stille spørgsmålstegn ved, om Polen overhovedet lever op til københavner kriterierne Og det er jo altså de her kriterier, som man vedtog i København tilbage i 1993, som stiller krav til ansøgerlande om EU. Der er et politisk kriterium om, at man skal have stabile institutioner, demokrati og retssat og menneskerettighed, respekt for mindretal. Der er et økonomisk kriterium om, at man skal have en stærk markedsøkonomi. Og så er der et kriterium om, at man skal være klar til at kunne overtage det her at give kommunitære lovgivning i EU. Samme spørgsmål er jo også blevet stillet vedrørende Ungarn. Vil de være blevet lukket ind i foreningen i henhold til de her kriterier i dag? Hvordan ser I to den udvikling lige præcis i hjertet af Europa, Mågen Jamen Det er selvfølgelig stærkt bekymrende. Altså, det er i hvert fald noget, som vi i vores liberale gruppe og også i Venstre uh, hjemme. og for mig personligt må jeg også sige, uh, er gået meget op i uh, og have taget del i diskussionen af. Fordi, altså, jeg, jeg kom jo ind i europapolitik, uh, hvis jeg skal starte med mig selv, i et, for, for mange år siden efterhånden, uh, på netop det spørgsmål om, hvordan vi skal skabte legitimitet over for befolkningen. Altså, hvordan gjorde vi det her projekt spiseligt over for en befolkning, som til stadighed var skeptisk, selvom resultaterne tal for sig selv. Og her står vi så, eller står jeg så, 10-12 år senere, og kan konstatere, at det største legitimitetsproblem, vi har i dag, efter min mening, det er, at vi skal forsvare og forklare, hvordan vi som medlemsstater simpelthen, undskyld min udtryk, pisser os op og ned af ryggen, samtidig med, at de hæver kæmpe beløb i støtte, både regional- og landbrugsstøtte hver eneste år. Og det kan ikke blive ved, fordi folk kigger jo på det her fællesskab og siger, jamen altså er, der, er der noget i det for os og giver det mening? Og hvis det er sådan, at, at nogen bare kan strunde det hele, samtidig med, at de, de linser os for penge, så holder, det, så holder det altså op på et tidspunkt. Så det er for mig at altså se et kæmpe, kæmpe problem, som vi skal have løst, og derfor så er det, ser vi på det med stor alvor. Må jeg så lige sige omkring det der med Østeuropæerne, fordi vi, havde, vi har også haft diskussionen før, også to, KIA, og, der, og det er jo Altså det jo, og jeg vil, jeg vil give dig ret i, at det, men man kan jo ikke anskue det her fuldstændig sort-hvidt. Altså en af de fejl, hvis vi kan tale om det, vi har begået efter, at vi har fået vores østeuropæiske fædre med, øh, fædre og kusiner med, det er jo, at vi har underkendt, hvor svagt demokratiet jo i virkeligheden har stået, øh, hvor, hvor purt og ungt det er i de her lande. Øh, de har ikke haft nogen som helst tradition for demokrati i de lande øh, i snart sagt 100 år, hvis de overhovedet har haft det nogensinde. Da de så pludselig får det, foræret nærmest fra den ene dag til den anden, så antager vi jo så, at det, så nu må de jo råbe på og, og rende gaderne og juble. Det gør de jo ikke. De kigger på, hvad der, hvad der kommer ud af det. Og hvis det, der kommer ud af det, det er stor ulighed, det er oligarker, der svinder og, og, og, og dræber, og, og, altså magten, der korrumperer, så reagerer de selvfølgelig imod det. Og det tror jeg høj grad også, at det vi ser i de her lande, at det var ikke den fest, de troede, det var. Og så drømmer de så tilbage til noget, de måske troede, de havde. Og de kræfter, de konservative, reaktionære kræfter, vi snakker om, de har altså medvendt. Samtidig har vi altså så en anden halvdel af befolkningen, fortsat unge, veluddannede folk, der bor i byerne, som vil Europa rigtig, rigtig meget, og som sagtens kan se fordelene ved det. Så det er også en kamp internt i det land, Det er jo ikke bare mellem os og dem. Det er jo altså også en kamp, de selv skal kæmpe og nå frem til. Det skal vi selvfølgelig understøtte dem i. Øhm... Da vi optog de her 15 lande, nej, øh, de her nye lande, 12 lande for 15 år siden, så mente vi jo, at det var et spørgsmål at knytte dem sammen øh, til, med os, altså at vi skulle øh, have en, at der var en værdipolitisk, at der var en politisk og strategisk værdi i øh, at tage dem ind. Var det en forkert vurdering, her? Nej, det synes jeg ikke, det, det var. Jeg tror egentlig, jeg har overvejet, overvejet det ret tit og. Jeg tror givetvis, at morgen som mit job ville have været meget nemmere, øh, hvis man ikke havde øh, de, de centrale østeuropæiske lande. Øh, men jeg synes, det var vigtigt at få dem med, øh, både fordi at det er vigtigt, at vi hele tiden man sige, udvider det politiske fællesskab, som, som EU er. Øh, ikke nødvendigvis kun i EU, men generelt samarbejdet med andre lande. Øh, og fordi jeg mener, at det var det, sådan, det mest ansvarsfulde at gøre over for de mennesker, som, som boede i landene. Øh, og jamen, fordi jeg synes, det der er jo også er bekymring for mig at se, det er, at jeg er meget enig med dig i, at man kan ikke ligesom bare proppe demokrati over på andre folk, og så tro, at de, de bare synes, det er mega fantastisk. Især ikke hvis det er mennesker, der har levet under det så kommuniske kommunistisk styre. Um, men at vi har en helt vildt stort ansvar over for, for dem alligevel, og især over for de nye generationer, der vokser op, og at de for eksempel har ret til abortet. Så derfor synes jeg, at det er vigtigt, at man stadig tager dem med, selvom det giver en masse udfordringer og problemer. Havde vi sådan, var vi naive? Altså, da man tog dem ind, så tænkte man jo, at, man, at de ville demokratisere sig selv, som du siger, Morten. Øhm, men havde vi egentlig grundlag for at antage det? Hvis man kigger på korruption, for eksempel i, i Sydeuropa, så har Italien jo ikke haft en udvikling, som har været markant mindre øh, korrupt, øh, selvom at de har været med nu i nærmest 70 år. Ja, man kan også sige, at vi kigger på demokrati. Altså Vi har så haft halvandenhundrede øh, altså år sådan, øh, i grove tal til at udvikle vores, og de har så haft 10-15-20 år til nu til deres. Så selvfølgelig er det ikke noget, der kommer fra den ene dag til den anden. Så ja, i den forstand har vi været naive. Men man må jo også bare sige, at jeg tror, at de statsmænd og regeringschefer, der dengang vedtog øh, med Anders F. Rasmussen i spidsen, at, at, at, at, at få den med, var jo godt klar over, at det ikke ville blive nogen dansk borger, nødvendigvis... Øh, der var en pris at betale, men det her var jo geopolitik, og jeg er fuldstændig enig med Kira at, at, at alle andre hensyn ved jo for at få den med, fordi det var en historisk chance. Fordi man indså, at det her, det er ikke sådan noget, der bare lige kommer hver anden dag, altså en chance for at få, få, få den alle sammen med på en gang, fordi Sovjetunionen var, var faldet sammen. Uh, og derfor fik man den med, og det har jo historisk set været en fantastisk bedrift, og er det stadigvæk. Jeg tror, når vi kommer 50 år længere frem, og om alt går vel, så tror jeg, at vi vil kigge på det her som, som, som krusninger i overfladen, fordi det, var det vigtigste var, at de kom med og blev hævet ud af den der sfære, så de havde befundet sig i, i, i 70-80 år. Så, så på den måde er det en bedrift, og vi skal nok komme der. Og som sagt, der er jo især, og det er jo den positive side af sagen, de nye generationer, der vokser op, som, er vant, som nu er, har vendt sig til at have frihed, at kunne rejse, at orientere sig mod Vesten, og, og ønsker det så brændende som, som noget. Så jeg tror da, at det ender med, at, om man så må sige, hvis jeg må sige det lidt hårdt, at de dør ud, de der kræfter der. Altså hvis vi forstår understøtte, så ender de gamle med at være væk, selvfølgelig. Det gør vi jo alle sammen til sidst. Og så vil vi jo se uh, generationer, som har, som har vendt sig til, at, uh, at den leveform og den måde, vi agerer på, og har indrettet os på, er langt bedre end det, de kommer fra. Altså, tag nu Polen som eksempel. Altså det er interessant at se, at nu fremstiller vi jo her, og det gør vi også her, at altså Polen som sådan et sort hul, ikke? Altså reaktionær kræfter og det. Altså prøv at høre, jeg har været i Polen, og i Iverschiava selvfølgelig i så deltid. Det er en af de mest livlige og, og åbne byer i, overhovedet i hele Europa, der foregår fantastiske ting der. Og jeg kan godt forstå, at unge polakker, de orienterer sig mod os, fordi de har jo på de... 10-15 år, der er gået 10 deres levestandard, må jeg minde om, at da, da de kom med, der havde de levestandard svarende til Ukraine i Polen. Altså, så jeg kan da godt forstå, hvis jeg var ung polak, at hvis jeg kigger på, hvordan mor og far havde det, og hvordan jeg har det, at der er en verden til forskel. Okay. Mm. Jeg er meget enig. Jeg synes også, det fordrer at man også skal kigge på den der land og by forskel, der er. For jeg tror at det også, at der, hvor man så jo også i Danmark med hele det gule Danmark, og at det jo også er at i de store byer, at, at identitetspolitikken bare trives, ikke? hvilket man jo også ser i resten af Europa. Og der ligger der også et ansvar for, at man ikke svigter dem, der ikke lige umiddelbart oplever øh, alle globaliseringens skoder, både økonomisk og i forhold til muligheder. Øh, og, og det er jo en, en svær kamp, fordi man, det både handler om identitet og kultur, men også handler om økonomi. Men jeg tror, der er brug for at vi både på europæisk plan, men også i de enkelte nationale lande løfter den. Men uh, Kier, da vi talte sammen forud for det her interview, der sagde du, at jeg tror altid, folk vil vælge demokratiet. Og det lyder jo smukt. <laughs> uh, uh, mener du det er virkelig det? Altså, kan vi se det i verdensudviklingen? Altså, det er jo en, jeg har jo startet en ny bachelor i, uh, i internationale relationer, hvor man jo diskuterer netop om, uh, om man altid vil vælge demokratiet og udviklingen. Uh, og det, altså, det tror jeg, man vil gøre... Øh, og det er, er muligvis en lidt godetroende, men, men jeg, jeg synes, at vores demokrati er rigtig stærkt, og tror på, at, det, at, at folk hellere vil vælge friheden, end de vil vælge øh, i liberale demokratier. Mm -hmm. Hvad siger du, Måne? Ja, nu bliver det da lidt slagsmål om over. fordi nu lytter jeg rigtig godt efter, hvad du siger, Kira, fordi nu, nu kommer, der, nu kommer så, nu bliver der lige frihed i det med, det med demokrati, ikke? Øh, og, så, og så bliver det straks lidt mere vanskeligt, men altså demokrati, nej, det vil folk ikke nødvendigvis. Jeg tror ikke, folk har, har noget særligt forhold til demokrati, jeg tror, folk har et forhold til velstand, til om de kan forsørge deres familie, om de kan leve i relativ frihed, øh, og kan få lov til at sige, hvad de mener, og hvad de gør sådan noget. Det kan folk forstå. Men det der med demokrati og institutioner, der skal og domstole mig her, det, jeg tænker sig af, det tror jeg bliver lidt mere tåget for de fleste mennesker, for hvis jeg skal være helt ærlig, så, tæt, så demokrati i den forstand, tror jeg har det sværere og ikke nødvendigvis førstevalget. Jeg kan huske bare en lille episode, hvis jeg må, da muren faldt, og jeg drønede til Berlin, ligesom alle andre, og tænkte, alle disse stakler over i Østberlin, som nu er blevet befriet fra denne svøbe, og nu ville jeg kunne gå arm i arm med dem hele weekenden der i Berlin og råbe frihed, frihed. Nej, det var ikke det, jeg mødte. Jeg mødte køer ude foran supermarkederne, og folk benyttede, hvad var det første, de benyttede sig efter 70 år i ufrihed? Det var muligheden for at bruge deres 100 deutschmark, de havde fået udleveret til at købe bananer og videoopretter. Det var det, de ønskede sig allermest brændende efter 70 år. Og det fortalte mig jo en hel del som en genskog mand dengang om, hvad, altså, at demokratiet og det der med de der idealer er jo en relativ størrelse. Mange mennesker kan leve i relativ ufrihed, hvis de får øh, til dagen af vejen, og vejen, at de kan forsørge deres Og bananer og, ja. og videoapparater. <laughs> EU's værdier står nedskrevet i artikel 2 i traktaten, og det lyder sådan her. Øh, Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne herunder, rettigheder for personer, der tilhører et mindretal. Det er der er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme, ikke forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem mænd og kvinder. Morgen, hvad betyder sådan en formulering i praksis? Ja, det betyder alt. Altså, det, det er jo alt. Det er jo flotte ord og fine ord, og alle kan vel skrive under på det, Desværre bliver når det, skal, når det skal udformes i praksis, men derfor betyder det også alt. Det betyder, at vi har nogle, nogle grundsætninger, som man hele tiden kan vende tilbage til, og derfor er det også utroligt vigtigt at få med og få skrevet det ind. Det var der også en kamp om, dengang man skulle til det jo, fordi det er netop noget, som forpligter, når man skal, når man skal udføre det i praksis. Så for mig er det er det, den, det fundament, vi står på, og som vi hele tiden kan vende tilbage til. Hvad betyder det for dig, jeg? jeg synes, det er helt, altså, at det jo er symbolet på det europæiske værdifællesskab, vi har. Æ, og jo egentlig ret imponerende, at man har fået, fået 28 lande til at skrive under på det. Æ, jeg tror ikke, man, man lige vil kunne få de resterende æ, 170 lande med. Æ, så, og som Morten siger, så er det jo det, vi skal bygge al vores politik på. Æ, og det sætter jo, æ, sætter jo mennesket i centrum og respekterer, at. Respektere, at, at Uagtet hvilken stat man er underlagt, så har man nogle frihedsrettigheder. Nej, vi har jo skiftet helt rolle i, i, i, i liberalismens <laughs> lager. <laughs> ja, det, det er altid sagt, at du er en god liberal, så er det. Jeg spurgte Jens Mørk, som er chefredaktør på MedietPolen.nu, det er et netmedie, som følger udviklingen i Polen meget tæt, og jeg spurgte ham, om der findes fælles europæiske værdier i dag, og han svarede således, citat, Jeg ja, heldigvis, og de er ganske klare over for alle os, der har været med fra begyndelsen. Men vi har nok en udfordring med at forklare dem til de nye medlemmer i Central- og Østeuropa. Her er der kræfter, internt som ekstern, der konstant gør alt for at miskreditere EU's værdier.» Så hvordan undgår vi, at selve grundlaget øh, for EU, for samarbejdet, politiseres? Altså, kan man undgå det? Mor? Nej, det, ja, det mener jeg heller ikke, man skal. Altså, det skal, selvfølgelig skal det, det blive politiseret, og det er vel også det, det skal. Altså, det er vel i sig selv udtryk for en politisering, at man mm. hævder, at der er disse værdier. Mm. Det er jo ikke nødvendigvis noget, der er mejslet i sten ud over det, nu, det, vi beskriver nu, den tekst, du lige læste op. Altså, jeg synes ikke, der er noget i med at politisere ting. Det sker jo alligevel. Det, der er det der jeg synes er interessant og har været interessant alle de år jeg har været med i det her, det er om det er rigtigt, altså mm. eksisterer der noget sådan som en, en europæisk værdi det har jeg så valgt at hæve det fordi jeg netop kigger ud i verden omkring Europa og kan se at det ikke er noget tilfælde der, det er ikke tilfældet der, og derfor så kan man jo godt det jo, synes jeg er en eddel kamp at sige vi repræsenterer noget i Europa vi har så eksporteret det til USA, gudskelov så vi har der en, en kampfølge derovre vi kan, vi, kan, vi kan bruge over for resten af verden over for kineserne Uh, specielt, og nu altså og desværre også overfor russerne, men, men, men der, jeg, jeg vil hævde, der er, hvis man kigger, nu er så hvis man kigger historisk på det, så er de værdier jo, de er jo udvundet i, i hjertet af Europa. Uh, og uh, på trods af alle vores forskelligheder, så har vi altså noget, vi kan kalde europæiske værdier. Er det så universelle værdier? Det er jo så det næste interessante spørgsmål. Det kan man jo ikke nødvendigvis uh, sige, men man kan godt hævde det, og så uh, argumentere for det, men hvis det er sandt, hvis det er universelle værdier, vi snakker om her, det vi lige har læst op, mm. ja, så er der jo altså en kamp foran os, som ikke er vundet endnu, må man sige. Mm -hmm. Er der europæiske værdier her? Og hvordan mm. undgår man, at det her, det bliver bare et stridsspørgsmål? Jeg, jeg synes, der er europæiske værdier, vi ligesom er blevet enige om. Jeg tror også godt, de kunne forsvinde igen, jeg tror ikke, at det udelukkende sådan skyldes vores, vores europæiske kultur af, og, og det folk, vi er... Øhm, jeg tror, det er udtrykket af benhårde magtkamp gennem flere århundrede. Ikke nødvendigvis partipolitiske magtkampe, men magtkampe om, hvad for en retning samfundet skal gå i. Jeg synes, det er det samme, man ser nu med Polen og Ungarn. Jeg tror, de er klar over, hvad de, her, hvad de her betyder. De er bare ikke enige i dem. De vil ikke have et, et samfund, hvor kvinder har fri abort, og hvor LGBT-personer kan udtrykke deres køn og seksualitet. Og den, altså... Den kamp skal bare kæmpes for at, at ligesom få et eller andet sådan... Øh, jeg tror aldrig, man får et slutpunkt, men for i hvert fald at få nogle forløbige konklusioner. Øh, og jeg tror, det er naturligt, at der er de værdikampe løbende. Øh, og jeg tror, det for mig at se af gennem de værdikampe, at, at det skal, skal kæmpes, altså lad være mere. Og få det til at lyde som om, at det politiske regeringsparti er enige med os, og de bare har brug for noget tid til at forstå det. Øh, men anerkend at det at det er nogle kampe om værdier. Mm, yeah. jeg bare, nu skal det her ikke udvikle sig studiekreds, men, men det er jo interessant, synes jeg, hvis man begynder at kigge tilbage. Altså, havde vi demokrati, hvis ikke vi havde haft den græske, øh, den, græske, den græske udgave af det, som vi har adopteret? Vil vi have retten, vi kender i dag, uden romerretten, uden mm. Mm -hmm. øh, Vil vi have de frihedsrettigheder, vi havde i dag, uden den franske revolution, uden alle de krige, vi har kæmpet? Altså, jeg mener jo faktisk, at der, hvor vi endte i dag, er resultatet af alt det, vi har set de sidste par tusinde år i, på det europæiske kontinent. Vi ser det ikke på andre kontinenter, udover dem, som vi har eksporteret det, den, det her værdisæt til. Så i den forstand, synes jeg godt, man kan argumentere for, at det, vi kigger på, og vi kalder universelle værdier, i virkeligheden er europæiske værdier, mm. udvundet af alt det, vi har været igennem de sidste 2.000 år. Jeg kan ikke finde hverken i Indien eller Kina eller andre steder noget tilsvarende, fordi de er fundamentalt set jo kommet fra et andet udgangspunkt mm. og, har, og, og har en anden kultur, basalt set nogle andre kulturer, som gør, at for eksempel ordet demokrati overhovedet ikke kan forbindes med Kina. Øh, og det, det, det tror jeg ikke er tilfældigt. Det tror jeg, fordi det er resultatet af den europæiske historie. Men det er jo sådan en lang, en lang, en lang diskussion. Europakommissionen har her i efteråret 2020 offentliggjort sin første rapport nogensinde om øh, retsstatssituationen i hele Europa. Og her har kommissionen for første gang grænsket øh, retsstatssituationen øh, og heriblandt retsvæsenets uafhængighed og mediernes frihed i alle EU-landene. Og selvom der er i større eller mindre grad udfordringer i alle landene, så er det altså værst i Polen og Ungarn, som vi har talt om, men også Rumænien, Kroatien og Slovakiet. Rapporten er den første årsrapport om øh, denne her situation, der var udkommet årligt, øh, som led i den her retsstatsmekanisme, som Ursula von der Leyen, kommissionsformanden, har introduceret. Hvad kan man bruge sådan en rapport til, <laughs> Vi laver jo en, en del af de her rapporter, æ, vi laver det også på det sociale og økonomiske område, mm -hmm. æ, og vi kan jo bruge det til at pege lidt fingre af de andre lande. Mm -hmm. æ, forhåbentlig sidder der også nogle, nogle embedsmænd og nogle politikere æ, og noterer, at der er nogen, der kommer med et kritisk blik. Man har jo også fået det på, i Danmark både på, på det retspolitiske, men også på for eksempel Hvidvaskmyndighederne, og der håber jeg, at der er nogle politikere, der holder øje med det. Altså, Jeg ja, har det er meget dobbeltbundet, med det der, altså, fordi det, det, når vi griner lidt af det, så er det jo fordi, at vi, vi sidder midt i kernen af, af rapportproducentland. Ikke? Altså vi selv producerer jo bare det, der sidder jo et hav af biografer og, og skal have noget at give sig til, ikke? og så kan de jo gå i gang med at måle og veje og skrive lange rapporter. Så det kan man godt vælge at grine af, det gør vi også. Men jeg må så også bare konstatere, at hvis vi for eksempel kigger på den naming and shaming, altså det der med at udskamme mm. forskellige nationer, det kan man jo godt mene, have forskellige meninger om. Men jeg kan bare konstatere, at for eksempel på indre hvor jeg har siddet i en 10 år i en indre et af de mest effektive instrumenter til at få lande til at opføre sig ordentligt, og med lande forstår vi byråkratier, regeringer, embedsapparater, det er faktisk at, at proppe dem på sådan en liste, ud i sådan en, uh, på sådan en liste der. Uh, hvor det der med at tro med domstolen for eksempel, og så mødes vi om fire år, så får vi en eller anden afgørelse, ingen kan huske på det tidspunkt, og så i mellemtiden uh, alle uh, de involverede firmaer er døde. Altså, faktisk er naming and shaming et ret effektivt instrument. Det kan vi jo se i vores hjemlige seksisme debatter og sådan noget. Altså det, er jo, det er jo faktisk et af de mest effektive instrumenter overhovedet, hvis man vil have en, en, en ændring af adfærd. Det gælder altså også datum. Ja, ja, den, den blev modtaget her i det her kvindeselskab i morgen. Der er jo en artikel 7-prostyr i systemet, som skal øh, sikre, at medlemslande retter ind efter de her Københavner-kriterier. Den står i EU-traktalen, betyder, at øh, man kan tage medlemsrettighederne fra en medlemsstat, hvis de ikke har respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstatsprincipper, menneskerettigheder og minoritetsrettigheder. Men det er en lang proces. Selvom Europaparlamentet har stemt for en proces mod Ungarn, er den ikke iværksat. I december 19 iværksat EU i en artikel 7 procedure mod Polen. Kommissionen har siden konkluderet, at der er vedholdende problemer med situationen i Polen, og Europaparlamentet har her i sommer opfordret kommissionen til at iværksætte næste fase hen imod at suspendere rettigheder for Polen. Og samtidig ved man, at Ungarn vil holde hånden over Polen, kommer det til en afstemning i ministerrådet og så er vi jo lige vidt spørgsmålet kommer op igen i forbindelse med hjælpepakkerne hvor Europa-parlamentet har opfordret til at indeholde hjælpen til dem der ikke lever op til værdierne kan vi konkludere at de her presmekanismer faktisk ikke rigtig øh, virker eller hvad? Altså jeg vil sige, ja det kan man godt på den ene side På den anden side kan man sige Det er jo fordi man har valgt det forkerte instrument Det vi kalder atombomben I en daglig jargon Og man starter jo ikke med at smide en atombombe, Og derfor virker den ikke Altså den okay. vil virke hvis man smed den <laughs> Men det, det har man så jo lavet som om man har gjort jævnfør det du lige har fortalt mm -hmm. omkring De der åbningsprocedury og sådan noget Men allerhverd ved det, det fører jo ikke til At, at de mister stemmeretten Altså de der ej Og derfor så, hvad er instrumentet så værd? Det ved vi, det ved de og derfor så griner de jo af os. Så det, der er pointen i den diskussion, er jo at finde redskaber i værktøjskassen, eller opfinde den sådan som rent faktisk virker. Og det er vi i gang med, det har vi diskuteret. Og tid nu, kan man gøre noget med, apropos rapporter, med løftede pegefingre, og, og steps i den retning, før man slår til med den, med den berømte atombombe det, vi er ikke nået så langt med det endnu. Jeg tror mere på det, som foregår lige nu, nemlig, at vi, vi tror med at smække pengekassen i, mm. altså i forbindelse med budgettet. Det tror jeg virker, fordi der er noget af de der uh, typer, som uh, Orban og Kaczynski og andre, de, de forstår, så er det, hvis man lukker for pengekassen. Så derfor tror jeg, det, det der har vi et redskab, der dur. Jeg spurgte Jens Mørk, som jo er chefredaktør på MediePolen nu, om øget pres på Polen, kunne medføre, at Polen simpelthen trækker sig ud af samarbejdet i et såkaldt polexit, han siger nej, men det kan have manglende handling og sanktioner. Hvis ikke EU sætter hårdt mod hårdt, vil det polske styre stå stærkere end EU i den polske befolknings øjne, og så ryger tilliden til Bruxelles, og så er der basis for et poleksit. Polakkerne er fortsat ret vilde med EU, og vil i dag hellere skifte de nationale ledere ud, end at stå uden for det europæiske fællesskab. Det er det også afgørende. Vigtigt at EU skridt til handling over for de her systematiske brud på de demokratiske spilleregler i Polen, som vi nu har været vidner til de seneste fem år. I modsat fald er vejen banet for et polexit med opbakning fra polakkerne. Polakkerne er trætte af visse handlinger og resultater. Kan EU splittes, splindres over det her, øh, den her situation, tror I, og og, og, og hvad er der egentlig på spil i, i den her. Det er jo en nervekrig mellem Polen og Bruxelles. Jeg synes, det er et super interessant synspunkt, at han mm, kommer med mørke. Ja. For det er jo fuldstændig. Om man så må sige det, jeg prøver at fortælle også. Her, ikke? Altså at, at, at det der med at tro, at man, kan, at, man, at, man kan, at, at man ved at være soft og ved at prøve at du ved, uh, massere sig frem på den måde, og kan opnå noget, det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, at de her at det gælder både. Uh, regeringerne, men det gælder sådan set også polakkerne og Ungarn. Jeg tror, at er, de er mennesker, som forstår handling, og som forstår at øh, være relativ manifest i den måde, man gør tingene på, og ikke, og ikke er alt for slap. Og til, at den slaphed, som de fornemmer, øh, den falder tilbage på os selv. Øh, vi er simpelthen nødt til at stå fast, og det er jo et argument for netop det, vi sidder og siger her. Nu er, nu er nok nok. Nu må vi simpelthen, nu har vi for mange år, øh, ladet den grine hele vejen til banken, om man så må sige. Øh, nu, nu må vi stå fast, fordi det vil skabe den nødvendige respekt også hos, hos dem selv. Jeg synes, det er et meget interessant synspunkt, at det faktisk er modsatte, der gælder. Jamen, hvis I ikke vi gør noget, så er det den værste fare i forhold til, til, til samlingskræften. Mm. Mm. Hvad siger du, Pierre? Ja, og så tror jeg, at et element er jo også, at, at EU ikke er bygget til lande, der, der går i en forkert retning og bliver, bliver illiberale. Øhm, og vi ved ikke, altså vi har ikke man til at løse. Det er man jo i gang med at finde nu med, med budgettet og hele retsstatsmekanismen, hvor man forhåbentlig finder en løsning, der kan lidt, men ikke rigtig kan det, der er behov for. Øhm, og så tror jeg for mig at se også, at det handler om, at, at alle regeringsledere vil jo hellere vælge eller vægte det økonomiske samarbejde frem for, for menneskerettighederne eller de sociale rettigheder i EU. Øh, så at der jo stadig for mig at se, at, at et højere anseret EU, som, hvor at det er de økonomiske gevinster, der er højere end de menneskelige gevinster. Øh, som jo også bare gør, at for eksempel Mette Frederiksen ikke sætter hårdt mod hårdt på Ungarn, men i højere grad går op i hvor mange penge Danmark skal betale til EU-systemet, og hvor mange penge vi kan få ud af det. Kan du have lige, det Frederiksen, højorienteret der, Kære. Når man sådan på, på EU-niveau... der ja. Det var en spøgfuldhed. Vi øh, vender os imod, tænker jeg, her noget andet end Polen, og så et, måske lidt bredere diskussion, fordi vi ser jo, øh, at en af de ting, som medlemslandene skal respektere, er ligestilling mellem mænd og kvinder. EU har siden ligestillingsdirektivet i 70'erne jo stået ret stærkt på det her område. Nu har vi også et FN-bæredygtighedsmål, frem mod 2030, som handler om, at der skal være fuld ligestilling, hvilket er jo en, lidt af en ambition at, at sætte sig fuld ligestilling i hele verden. Men kvinders rettigheder er jo blevet mere politiseret øh, i de senere år her i Europa. Øh, senest øh, ser vi den frie abort begrænset og truet konkret i Polen. Hvordan tror I, at fronterne på området for kvinders ligestilling vil, vil udvikle sig over de her kommende 10 år, Kira? Jeg tror, det bliver brutale. Altså, jeg tror, det bliver øh, benhårde øh, kampe, og for eksempel de polske regeringsledere, jeg sidder i, i øh, beskæftigelsesudvalget med en af dem, der har været, øh, været minister i Polen fra, fra PIS-partiet, øh, som jo altså, står dræt et andet sted, end, end hvor jeg gør. Øh, så jeg tror, det bliver nogle, nogle hårde kampe, øh, og det synes jeg også, man kan se i Polen nu med, med flere hundrede tusind, der går på gaden. Æ, og man har jo set det med kvindekampen generelt. Det er jo ikke, fordi den ligefrem altid har været fredelig, æ, men man har jo æ, brugt de midler, der er skulle til for at, at sikre menneskers rettigheder. Mm. Hvad tænker du, Måne? Ja, jeg tænker, at det overlader til altså, Kian. Jeg, jeg, jeg synes, det var interessant at se den polske valgkamp, som jo var ualmindelig modbydelig, og hvor... Æh, vinderen, den senere vinder øh, gik fuldstændig øh, basærk i anti-kvindelige og anti, øh, anti øh, lgbt ytringer Æh, lige indtil han så havde vundet og hans datter så gik i rette med ham og sagde, nu, nu må det her simpelthen stoppe hvad mm. farmanden han og andre sagde og så, og så gjorde han mere kulpe og sagde at ja, det kunne godt være, at han havde været lidt rimelig hård. Det, for den lille historie fortæller mig at det her handler om magt det her handler om magtens symboler og magtens sprog men at også at der er håb fordi øh, hvis de så får magten, de her typer, og, de, og der så vokser en ny generation op i det her tilfælde, hans egen datter, som, øh, som, som prøver at tale fornuft med dem, så kan det godt være, at det ændrer sig over tid, fordi at der er en, en megatrend, hvis jeg må tillade mig at kalde det, i hvert fald i den vestlige verden, der går i den retning. Øh, og som før omtalte MeToo jo også er en, en, en, en afart af. Mm -hmm. øh, så, så ja, det handler om rå magt. Det handler måske... Øh, også om generationer, og som jeg sagde før, håbet er jo selvfølgelig, at de gamle at døde, og de nye ligesom kommer til, og dermed rider på den bølge, den trend, der er. Dermed ikke sagt, at det ikke er en kamp. Jeg er fuldstændig enig i analysen, det bliver, det bliver benhårdt, men jeg brugte jo egentlig også det her polske eksempel som, som et eksempel på, at det er benhårdt, og der er sporet, og kampen er hård. Men, Men vi jeg, tror, har det jeg har stadig jo også, håb for at det skal løses. Vi har det jo også i Vesteuropa. Vi har bevægelser til vokse i Spanien, ja, ja. Og, og du nævner selv også herhjemme. Altså, vi har jo øhm, et, en stærk opblomstring af nogle af de her mere traditionelle værdier. Øhm, Jamen, jeg Voxes mener ikke leder. nødvendigvis, det er en øst-vest-ting. Ja. Jeg mener, det er en global mm. ting. Og, og, og som jeg, vi indledte hele den her samtale mm. med at sige, der er jo en kamp, der kører mellem det åbne og lukkede samfund, hvor en del af det lukkede samfundsrepræsentanter jo slår på netop det der med, at, at, at kvinder skal blive hjemme bag kødegryderne, og vi skal, vi skal hylde et, et traditionelt øh, reaktionært samfund. Ikke? Og det, er jo, det, det foregår jo overalt. Hvordan tror I, den her kamp vil komme til udtryk inde i det her maskinrum? Øh, nu snakker I om rapportproducerende MECA øh, i Bruxelles. Altså, hvordan, hvilke, hvilke instrumenter øh, vil man se øh, den her kamp blive øh, kæmpet med? Man kan sige, noget af det, vi ser nu, det er jo, at, at for eksempel polske repræsentanter kalder det for en gender ideology eller LGBT ideology og, og, og ideologiserer øh, menneskerettighederne, øh, hvilket jo gør det nemmere at angribe dem, øh, fordi du så kan være, altså stå som mod. Sådan ikke, så bliver det ligesom en, en legitim opposition at have. Øh, så jeg tror, at det er den sådan øh, retoriske og diskursmæssige øh, kamp, der kommer til at blive kæmpet. Øh, og så måden jeg oplever det på, det er for eksempel at få mine brugskere kolleger til at anerkende, at de ikke har øh, ligeløn, øh, på trods af at de siger, at de har det. Øh, og så er det at få skrevet nogle formuleringer ind, som, som alle lidt kan leve med, men som alligevel øh, presser i den rigtige retning. Hvad tænker du på Jamen det, det, du virkelig siger her, Kier, det er jo, det er meget små skridt ad gangen. Altså det parlament, vi sidder i, der, der, hvis man skal huske, kunne eksistere i det og være i sig selv, så skal man jo anerkende og kunne ovenkøbet finde fornøjelse ved at tage bittesmå skridt ad gangen. En lille tekst til at komme der og, og så ligesom fejre de sejre, man nu får. Fordi man netop, som jeg var inde på før, ser det som et led i en meget større kamp, hvor man i hvert fald der lidt til. Det gør jeg personligt, at, at tingene går i den rigtige retning. Så kommer der tilbageslag, et skridt frem, to tilbage. Men, men, men hvis man kigger på, på den grundlæggende retning, altså vi er jo rundt og at kigge, hvis man. Altså, Nogle af os Haleren til at huske, bare for 25-30 år siden, der var vi jo et helt, helt andet sted, også i dette land, med hensyn til den der ligestillingsgame. Altså vi er jo et helt, helt andet sted i dag. Og det er klart, vi diskuterer det på vores dages præmisser, og så siger vi, uh, det går tilbage, og uh, hvor ender der det hele dog Ja, jeg må bare sige, hvis man kigger på 1980, og så i dag, så altså er der jo sket kolossal meget. Og vi, ja, vi diskuterer på en helt anden præmis i dag, hvilket bare fortæller mig, at man trods alt har rykket sig, og jeg vil mene, at man har rykket sig i den rigtige retning. Mm. Så er der det seksuelle og identitetsmæssige område, øhm, LGBTQ. Og der har vi jo set at kommissionen blandt andet nægte at udbetale støtte til regioner i Polen, som erklærer sig såkaldt lgbtq øh, fri zoner. Men hvad skal Europas institutioner reelt gøre ved de her manifestationer imod øh, minoriteter? Yeah. Altså, jeg synes, det var utroligt positivt, at man fjernede støtten. Æ, ikke fordi det gør så meget økonomisk, øh, men fordi det er vigtigt, at man kan vise de mennesker, at, at EU står på deres side, øh, og de ikke er alene øh, om den kamp, de er i. Æm, og så tror jeg, at det, man det, der vil gøre, at den, den største forskel, det er lovmæssigt at sikre nogle af de her rettigheder, altså som vi har gjort lidt af på, øh, på, øh, på ligestillingsområdet i forhold til, til køns, og så sikre det på, på, øh, på, på LGBT-området. Mm. Hvad tænker du, Mon? Jamen altså, jo, jeg er sådan set enig, øh, og også i det her konkrete tilfælde, synes jeg, det var en stærk signal at sende. Øh, jeg tror netop, det er vigtigt, som, som Kira siger, at, at man prøver at være lidt formel omkring det, at man ikke prøver at... Netop at ideologisere det, altså at gøre det til en kamp mellem, hvad mener du, hvad mener jeg, hvad føler du, hvad føler jeg. Men at man er sådan lidt hård, og siger nu, vi har jo et sæt værdier, vi har nogle regler, vi administrerer, vi lovgiver efter de værdier, øh, og, og det betyder altså sådan og sådan. Det vil sige, du får ingen penge, hvis du ikke kan acceptere det her, og så kan du sådan set mine, hvad du vil om bøsser og lesbiske, og hvad har vi. Men det er sådan, det er, fordi det vil på langt sigt være det, der er med til at rykke. Fordi når så der, som jeg sagde før, når der vokser nye generationer op under det regime, ja, så skal de altså til at tage kampen hele vejen til Bruxelles, hvis de mener noget andet, og forændre det på de, på de præmisser, som der nu er givet. Og det tror jeg vil automatisk vil føre til en, en, en større accept. Så er der spørgsmål om minoritetsrettigheder. Og det er jo et højaktuelt øh, spørgsmål. Altså etniske, sproglige minoriteter... Ikke mindst efter, at Katalonien jo tilbage i efteråret 17 forsøgte at trække sig ud af Spanien. Men vi har jo også masser af religiøse minoriteter, og deres rettigheder er jo også aktuelle over det hele i Europa. Hvor ser I faldgrupperne, når EU skal ud og sikre, eller måske faktisk vælger ikke at sikre, minoriteternes rettigheder i, øh, i EU. Altså, hvor, hvor skal man stille sig for at finde den rette balance? Altså, nu er det lidt interessant, fordi nu, nu, taler du om altså, nu bruger du Katalonien som eksempel på ja. en minoritet. Ja, det er jo en sproglig minoritet, kan man sige. Ja, men det er dog imod væk 20 millioner mennesker, vi snakker om. Altså, mm -hmm. jeg, jeg synes, det er interessant, fordi det for mig at se er en lidt anden debat, øh, hvis jeg må tillade mig lige at, at, at bruge det så, Katalonien som eksempel. Jeg synes, Katalonien er et fremragende eksempel på det, som er som er et af EU's fællesskabets helt store problemer. Nemlig, at man jo fra starten af, da man lavede fællesskab, ligesom vedtog, nu, nu trækker vi en streg i sandet, og de nationalstatsdannelser, der er, de gælder. Mm -hmm. Ellers så er det krig. Og det kan vi jo ligesom, da ligesom er modsatte, at vi helt skulle sætte os ned omkring et bord og snakke om tingene, mm -hmm. så nytter det ikke noget, at vi starter med at diskutere, om kathedonen skal være en stat, vel? Mm -hmm. Eller at Skotland, for Skotland sags skyld skal være yeah. det. Men det fjerner jo ikke problemet. Og fra tid til anden dukker det op, og det bliver mere og mere, fordi det er også den vej, verden går, der sker en regionalisering af verden øh, på alle ledere kanter. Man kan gå så langt som til at sige, at det er de store byer, der ligesom manifesterer sig selv, det ser vi i USA, ser det i Kalifornien, de store stater, og det er der, vi ender på et eller andet tidspunkt med, at, at vi ser nogle helt andre dannelser. Hvorfor det er interessant? Jo, det betyder, at det er jo en kæmpe fare i virkeligheden for en fællesskab som EU, fordi det er bygget på den præmis, at vi altså har de her nationalstatsdannelser, mm. men det er ikke den vej, det går. Fordi hvis man skal følge det der minoritetssynspunkt, jamen mm. så skal Katalon, Katalon selvfølgelig da have sin selvstændighed. Ja, og så er EU ikke længere, fordi så er det hele splinter til atomer, og så går vi i krig, for de der mennesker dernede, eller alle steder, de ønsker at gå De går jo i krig for det der. Altså, nu tager, snakkede vi baskerne lige før. Altså, mm. der er en årsag til, at de har ført terror, og der er årsagen til, at vi har de der ting. Skotterne er bare til at gå hele vejen, ikke? Altså, mm. det er de bare rundt omkring. Så det, og det har EU ikke noget at svar på. Så det er en helt, helt anden diskussion, vi bliver os ind i nu, som er utrolig farlig. Jeg havde en kollega, Per Nyholm, nogen her i lokale vi kender ham, en, en hederkrone journalist fra Jyllandsposten, som er en, en, en svorende europæer, har skrevet et fantastisk værk, der hedder Europæerne, jeg vil anbefale til alle", har med at samarbejde med i en periode. Per, han havde den holdning, efter at have analyseret på situationen, at øh, der var ingen vej tilbage. Vi husker godt at anerkende alle disse regioner, øh, og gøre det til regionernes Europa. Det var ligesom EU's fremtid. Det var et friskt synspunkt, vil jeg kalde det. Fordi som jeg lige, hvis min analyse er at komme med, den holder, så er det, det samme som, at det hele, det, det sprænger totalt i luften. Og det, altså, så det er et af de her fuldstændig uafklarede spørgsmål som i 1958, når vi skal tilbage til EU, ikke tog stilling til, for det kunne man jo ikke overskue dengang. Men vi er der i dag, eller på vej hen imod det. Kira, skal EU sikre religiøse, etniske, sproglige minoriteter i EU? Ja, det skal vi også. Vi har et ansvar for alle minoriteter og for, for alle mennesker. Jeg tror ikke nødvendigvis, jeg er enig i morgens analyse af, at, en, altså, at det selvstændige Katalonien vil... Øh, vil være med til at destabilisere øh, sådan Nationernes Europa øh, Men det tænker jeg, det er en, en længere snak øh, Men jeg tror I forhold til minoriteterne generelt eller så er det jo nok et af de områder Hvor jeg egentlig synes, at vi, vi svigter ret meget Altså det er nemt nok at tale om køn Og tale om seksualitet øh, Men der skulle ikke særlig mange, der kæmper for romerne øh, Og heller ikke inklusive de grupper, der jo slår sig op På at, at kæmpe den kamp øh, Så det er jo nok et af de områder Hvor at, at, at at det er lidt sværere at, øh, at anerkende, at man faktisk ikke øh, gør nok. Mm. Man må bare lige selvfølgelig ja. altså, det er ikke fordi, jeg ikke ønsker, at katalonerne kat kat kat skulle have selvstændighed. Det vil jeg, da, det vil jeg elske. Jeg elsker øh, katalanerne. Jeg synes, det er et fantastisk folkefærd, og jeg ønsker <h1> <hýst> dem held og lykke. Men jeg tog ikke ned og demonstrerede sammen med dem dernede, ligesom Nikolaj Billumsen og de der på fra som jo øh, altid tager en gratis omgang af. Hey? Øh, fordi det kan man ikke Man kan ikke begynde at tage ned og sy altså, der, der går grænsen for sympati Hvis man skal til at blande sig i, i regionale lokale forhold Som jo ansporer til krig altså, det, kan vi jo, det er jo uforsvarligt dybest set. Og derfor så bliver man bragt i et moralsk dilemma Fordi jeg ønsker Jeg vil da ønske katalinerne havde deres selvstændighed Men det må Spanien altså afgøre med sig selv mm -hmm. øh, Det kan vi andre øh, I vores godhed og vores naivitet Jo ikke gå ind og, og blande os i øh, Fordi så bliver det rigtig, rigtig farligt til sidst vil jeg spørge jer om... Øh, jeg faktisk tager jeg med frem til år 2029 29 øh, Nytårsaften. Og øh, I sidder med noget økologisk champagne, måske, <laughs> eller en kava. Og I øh, ser nytårstale. Øh, og... Øh, og I puster lidt ud øh, på et år, som har været lidt hårdt. Hvorfor har det været hårdt på det her værdipolitiske område? Hvordan tror I den fremtid, ser du? Altså, det er, jo, det er jo det år, hvor vi skal have løst klimakrisen, først og fremmest. Øh, det, er jo, det vil jeg sige, det er det vigtigste, den 31. december 2029. Øh, hvis man kigger på det værdipolitiske, så er det jo, så er det jo fordi, at det er jo øh, formentlig er en af de tidspunkter, hvor vi kan tage sådan en mellemtid øh, på demokratiet og på værdierne og sige... Nå, men hvor langt er vi, vi, er enige om den her to skridt frem, et tilbage, og nogle gange er det lidt omvendt, æ, så er det jo et af de tidspunkter, hvor vi kan se, hvordan æ, hjælp den retsstatsmekanisme, vi fik vedtaget i, i parlamentet og i, og i EU, æ, gjorde det nok, gjorde det ikke nok, æ, og så har der nået været et til to æ, nationale valg de fleste steder. Har du været ude at demonstrere for fri og borgere nogle steder, tror du, i det år? Det håber jeg ikke. Det, ja. det, det, håber... det tror jeg ikke. Nej. Hvad tror du, du laver? <gårde> ja, for, forhåbentlig lever jeg. <gårde> det er jo lidt lang tid frem, det der. Du, jeg ville have fortsat, at du havde sagt 2024. Okay. Altså, men det mener jeg bare, at tingene går jo fantastisk stærkt. Altså, prøv lige at kigge mm. på, hvis vi havde siddet her for et år siden, og du havde sagt næste år til, hvad så? Ja, der er hele verden lukket ned af en, en, en, en farlig bakterie. Ja, ja, det er fint med dig. Ikke? Altså, jeg synes, det er rigtig, rigtig svært. Det er selvfølgelig en sjov øvelse, men 2029 er jo fuldstændig umuligt at sige noget om. Jeg er enig i, at der ligger jo nogle deadlines, og en af dem er jo på klimaet, som vi jo ikke har snakket så meget om i dag. Jo. Så det er den ene ting. Klimakampen bliver jo en af de helt store ting. Altså, man kan have 10 år, kan man jo forestille sig alt muligt, hvis man er tilstrækket dystopisk. Altså, vi kan jo, yeah. være, vi kan jo være oversvømmet, at vores kyster kan være, kan være væk. Altså, der er alt muligt ting, man kan. Og på samme måde kan man jo i værdikampen sige, at det kan jo gå to veje. At det kan gå helt af helvede til, uh, i den forstand, at alle de her fjolser for, for, for, for alvor for, for pustet til uh, Terroren kan blive mere udbredt. Det, det kan vi jo heller ikke udelukke. Uh, jeg tror det ikke. Jeg er jo optimist uh, af natur, uh, og helt sikker på, at, at de her ting, som jeg var inde på før, bevæger sig langsomt, langsomt, men sikkert fremad. Fordi uh, hvis man ellers følger den debat, der er omkring facts, facts of life, ikke, hvor hvor der rent faktisk er udgivet en glemrende bog om det, der, der siger, prøv, hvis man nu bevæger sig op i helikopteren og kigger på, hvordan verden bevæger sig, så i de sidste 30 år, det er gået fantastisk fremad. Altså børnedødeligheden er, er markant reduceret, fattigdommen er reduceret, øh, der er meget mere fokus på klimaet, altså tingene går i den rigtige retning, hvis man, og den, jeg tilhører den skole, der mener, at hvis man gider at bevæge sig op i de der 20-30 års eller 50 års perspektiver, så vil man kunne se, at tingene går fremad. Det er en helt anden og anderledes verden, vi er i dag. Så nu slås vi altså med terrorproblemer. Ja, mm. vi har værdikamp. Ja, vi har klimakamp. Men altså, det går sådan set meget godt. Vil vi have ligestilling mellem mænd og kvinder, Kira? Vil du sidde i et ligestillet hjem med et lille baby? Øh, det tror jeg ikke, vi vil. Øh, faktisk, det er jo mm. den... <laughs> jeg tror ikke, vi vil være i mål. Nej. Okay. Øh, ja. Jeg synes, det er et godt tegn, at Morten og jeg, som som lidt ældre venstremand og helt ung SF'er, kan være, være enige om, hvilken retning vi skal have en Det tror jeg er godt udgangspunkt. Og uh, on that happy note, uh, vil <laughs> jeg sige tusind tak, fordi I var med, Kira Marie Peter Hansen, medlem af Europaparlamentet for SF, og Morten Lykkegaard, medlem af Europaparlamentet for Venstre. Det var det, vi havde til at, i denne podcast om Europas værdier i 20'erne. Og jeg hedder anne Sofie Allerop, og podcasten Europa i 20'erne er produceret i samarbejde med Sunde Medier for Europaparlamentets kontor i Danmark.